Tomi, együgyű monológ a kutya szívről. Nehezen szánom rá magam, hogy a lelkemen könnyítsek, és meggyonjam önmagamnak dadogó szavakkal a bűnt, mert bűnnek számít a -e kemény és harcoló korban a részvét, ha nem arra való, és elismerten szomorú tágyra pazarlod, mint amilyen az emberi balsors, és munkanélküliség. Láttam meghalni kórházban, és harcban, és vesztőhelyen is embertársaimat. És megesett, hogy megse sirattam őket. Szórakozottságból, vagy már túlságosan figyeltem rájuk, önmagamat képzelve helyükbe, és önmagát nem siratja az ember. Még a hardogló körül is csak a rokonok sírnak, ő maga nem. Erre hivatkozva kérek feloldást, a gyenge és ostoba tettért, amit azzal követtem el, hogy én, aki sírni nem szeretek. És nem is sírtam már régen, most mégis elpityeredtem. Kimúlni látván borzas kis pincsimet, bizonyos Tomi nevűt. Hogy történhetett ez? Szeretném valahogy elmagyarázni a dolgot. Úgy tessék venni, hogy negyedik éve tartozott Tomi hozzánk, a féle családtag, aki jól érzi magát, éli világát. Néha rámordul az ember, nem mész a fenébe, Tomi! Mindig itt cset lesz, botlasz lábam alatt. Egyszer orromra esem, vagy nem hallgatsz, kus, Te, komisz kutya, étszaka van, mit ugatsz? Amitől Tomi mordul még kettőt, aztán elhallgat. Érti a szót. Tudja jól, nem komoly ez, Csendesítve rezgeti farkát, az csóvája. Jó, jó értem! Önnek se kell úgy kiabálni, tisztelt gazdám, mit vár magam fajta kis pincsik kutyától. Emberlétére, mint magasabb értelem, tudhatná már igazán. Ösztön ez nálam, hogy felriasztva étszaka így ugatok. Aggódó ösztön, hogy bemászik valaki és megtámadja önöket. Már látom, is nincs baj. Most megyek vissza magamtól vackomra álmodni, kolbászt és szájkosarat és simogatást, rajongást és eszméletlen áhítatos szerelmet. És gyűlöletet. Így csóvált és lihegett és morgott Tomi, ha rá kiabáltam. Vagy néha elszántan és végképp elkeseredve vissza is feleselt, hogyha rossz kedvemben elkergettem, mikor nekem ugrott örömében, vagy jó kedvemben csúfolva én is ugattam, wow, wow, mint a kutya. Visszacsaholt bizony ilyenkor elképedves, felháborodottan, hökkenve hátrált, nekem ugrott, füle reszketett, mint a levél, és az volt írva tincsekaló, kifeketélő, izgatott két szembogarába, hogy ez már mégiscsak példátlanul esztelen és gonosz ügy. Miért ugat ön, hiszen ön nem kutya? Miért alázza meg így önmagában az embert, s a kutyát bennem, és azt, hogy én ugatok? Hiszen ön jól tudja különben, hogy nálom ugatás és verdeső farkam ugyanaz. Ugyanaz, mint mikor ön kedvesen azt mondja, szervusz, Domikám, na, gyere ide, buta kutyám, na, gyere, na, azért ne meg. Ugyanaz. Ugyanaz verdeső farkam és állult lihegésem. Ugyanaz a szeretet, csak felfokozva, százezer milliószor, mert nekem nincs egyebem, én csak liegéssel és csaolással és kilógó nyelvel és összeugrálva és vinnyogva és körbepörögve, mint a tébolyodott. Én csak úgy tudom azt kifejezni, azt a minden földi gyönyörnél mámorítóbb örömet. A szeretetnek és szerelemnek minden más ösztönt elsöprő viharát, amit én érzek válaszul, ami bennem válaszol a szeretetnek pirinyó is derengésére, mikor ön azt mondja nekem, na, jól van, Tomi kutyám, hogy túl éjségen életvágyamon túl ujjongjam és ugatozzam, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, Halleluja, embergazdám, én, Uram Isten, itt vagyok, itt vagyok, Enged hogy meghalljak a szeretettől. Hát csak azért mondom, nem szép játék csúfolni a csaholást? Ezreszketett és dobogott abban a bundapamacsban, amit Tomi volt olyankor, mikor én ugratva megugattam. Csak még fenti szavaknál is zűrösebben és ködösebben. Persze utána rögtön elfelette ezt az egész harakkitörést. S volt összenyálazni, szájába venni egészen minden emberi lényt, aki méltatta észrevenni személyét áradozó boldogságában, nem azért, hogy vérét igya, mint a vadnak, hanem hogy nyálával és testmelegével óvias szeresse, mint anya kőkét. Aztán futott is már fontoskodva szaklászni a sarokköveket, mint egy jelezve, bocsánat. Azért én csak kutya vagyok, pálya és foglalkozás szerint, és hivatalból, és hivatásból. Más a kötelességfajtámmal szemben, és más megint a passzió. Szenvedély és szerelem. Egy magasabb eszme szimatja. Olyasféle, mint önök számára a művészet meg a vallás. És mégis... És mindezeken túl az volt állandó begyomásom, hogy Tomi csöppet se elfogult az emberi fajta javára, gyöngéinket jól ismerte, és jellemünk furcsa hibáit, és külön-külön úgy bánt velünk, ahogy jellemünk követelte. Tudta, ha Gabi szól rá, Tomi, takarod le az ágyról, attól nem kell ugrani mindjárt, elég, ha úgy tesz, mintha akarna, Gabi szórakozott, nem is figyel, egy vers sor jár az eszében. Pár perc múlva majd oda megy, és megsimogatja az ágyon. Ám ha jól is mondja Natomi készül, most jön a fürdés, már az F betűnél ugorjon, és bújjon a pamlaga alá nem, mintha ezzel el lehetne kerülni azt, ami végzett a gyűlölt szappant és az egész keserves csutakolást, amit egyébként férfiasan tűrt, mint orvost az úri beteg, akkor is, a különben nem nagyon hisz a tudományban de késleltetni lehet, csak idő, miért az ember küzd, s haladék. Ezt Shakespeare Brutus mondta, s egyebek közt Tom is. Pontosan tudta Tomi, ki a jó ember. Nem büntető jogi szempontból, de igazán. és ki a példás viseletű rossz ember? Egyszer órákig várt a lift mellett egy bizonyos hölgyre, akiről tudta, hogy nagy kutya barát, szereti felvinni a liftben, nem lustaságból, mert pillanat volt neki hat emelet, gavalléros ravasságból, hogy az illetőnek örömet okozzon. Volt Tominak mindezen kívül sok bonyolult magánügye is, főként nyáron, mikor nyaraltunk Verőcén és a Balatonnál, kettőre jól emlékezem. Az egyik egy Susi nevű ronda kis fekete, szutykos és ostoba szuka volt, ez volt a nagyszerelem. Emiatt átvi harminc hímmel s szerzett vére sebeket. Másik egy nyafka és hisztérikus kis fehér úri dögöcske, reménytelen ábránd. Mégis miatt hagyta el kétszer a házat, reggel jött haza, nem mert éjszaka szólni, hogy beeresszék. Sunyin és behúzott farkal, bűntudattal bújt el előlem. Jól emlékezett rá, mit mondtam neki este. Tomi, ha elmész azzal a pincsivel, zárva találsz mindent, csavarokhatsz az éjjel. Ám ez is elmúlt Tomi fölött. Nem hagyott mélyebb nyomokat. Járt és kelt és futkosott, s délben hozták a terítőt, odaült a falhoz simulva, mindig egy bizonyos ponton, rezgetve farkát várt és figyelt minden mozdulatot, s csak akkor hagyta ott őrejét, mikor már mindenki leült, akkor jött közelebb, megállt a székek előtt és nézett várakozón, s csak ha túl soká nem vették észre, vakkantott rosszalló hangon, a verpeléti úton Tomit mindenki szólongatta, szerette. Ő csak a farkával jelezte. Jó, jó, tudom, hogy ön kicsoda, meg se fordult, most dolgom van, de ismerem és kedvelem önt. Bohém hírű kutya volt Tomi, alapjában csak ugyanaz is volt. Néha hazúról a kávéházba szaladt el utánom, ha kergettem visszavutott, de a sarkon megállt és várt gyanakodva. Hát, ha meggondolom, behívom egy feketére, vagy csevegni kicsit. Bohém, jóhiszemű, szaglászó, mindig kíváncsi bizalma okozta életet döntő és megrázó eseményét is, tíz nappal halála előtt, hogy elfogta a sintér, és négy napot ült kutyabörtönben, amire itt most bővebben kitérni egyrészt nem akarok, másrészt múlt héten ő maga referált erről a szombati labban. Ami aztán történt. Én csak arról számolok itt be. Hozatérte után mindenki rögtön mondta, s beszélte a házban, hogy Tomi kedélyét döntően feldúlta a drámai lecke. Csendes lett és udvarias, ülő, nem szögbösött el. Ha közeledtem, nem feküdt rögtön hátára, szokás szerint, hogy csiklandozzam, amitől inyét mutogatva röhögni szokott, ülve maradt. Komolyan rám nézett, aztán nehezen indult. Kétszer még ott volt lent az utcán a szép őszi derűben, szaglászott is keveset, de már nem kellett lármázni és könyörögni, hogy tessék hazamenni, ment bizony szó nélkül és szótfogadón. Harmadnapra reggel szólogatom, valahogy hiányzott a hangja, harmadszorra felelt a szekrény alól, rekedkőgéssel. Csalom elő, nagy nehezen jön, Vászorog, ül a sarokba, hisz ez a kutya beteg, vigyék át farkas doktorhoz azonnal. Magam nem érek rá, sietek rengeteg restancia aznap, délelőtt tárgyalás, ebédpesten, este meghívás, hajnalból lefekszem, másnap újból a harc, süket vagyok, semmiről nem veszek tudomást. Harmadnapra megint, tábultan ébredek, tíz óra, zúg a fejem. Hirtelen átnyilal agyamon, ülök fel. Hé, mi van Tomival? Jaj, nagyságos úr, mintha végét járná. Már csak szuszog az a drága. Azt mondja az orvos szopornyica, vagy a tüdővel valami. Kapott injekciót, én is borogatom. Ott fekszik a zúgban. és már hozzá kisbe Tomit, gyorsba takarva. és mint egy törött cserepet letették ágyam és a pillanatban, mikor fölébe hajoltam, mintha nem is véletlen volna, a szomszéd lakás vékony falain át csend lett, elhallgatott a rádió nyekergő reggeli muzsikája. Csend lett, de nagyon csend, mert a nedves rongyok hevederében Tomi már alig piheget, Hasa és áll a kushadva csak tompora rándult még kínosan, mint egy eltaposott fejű nagy hernyó, sejem hernyó, ami már nem fog megugbózni soha. Fekete hű szemeit is betakarta már valami vöröses lepedék, és a csendben, perc múlva szóltam rá: Tommy. És magam is összeriadtam, hogy milyen magasan, svékonyan és kámpicsorodva jött ki torkomból a hang. Tomink is remegés futott át, de a farkát már nem tudta felemelni. Füle fektettem a tenyerem, és ekkor elomló erőfeszítéssel utoljára még tenyerem öblébe belehajtotta néma fejét. Picit mozgott benne, elhelyezkedett. Mint aki most végleg így maradott, és még éreztem, amint átküldte ereimbe testének utolsó melegét. Tomikám, súgtam még egyszer, és tulajdon hangomnak idegen és távoli, távoli és régfeledett muzsikájától, most már kisziválgott szememből a könny, egyetlen csepp, amitől egyszerre minden egyszerű lett és meleg és otthonos és érthető mint maga az élet. Most már értettem, mit jelentett Tomi vad és haragos ugatása, mikor azt magyarázta vele szavakon túl, hogy nem az étel, és nem csak az ösztöni érdekköti hozzánk, hanem valami más. Tenyerembe hajtott haldokló feje, melyben már nem volt semmi kívánság, s szememben az a kis nedvesség egyszerűen összefolyott. És most én még egy könyv, fanyar utóízével tűnődő szemeimben mondom el önöknek, bizony mondom nektek, mit tudtam meg Tomiról, mindazokon kívül, amit úgyis tudni lehet egy pincsekutyáról, bizony mondom, semmi több ez az eltűnő, semmi kis élet tenyeremben, semmi több, maga a tiszta szeretet. És még kevésbé kevesebb. Úgy bizony, az a bizonyos szeretet, amit áhítatos önkívületben, smarcangoló harcokban szomi az és áhít, és keres az emberi lélek, hogy égessen, mint a csipkebokor, státogjon, mint Ferenc halai, íme itt fekszik. Ilyen egyszerű és picike, és tisztán ragyogó, mint százezer mászó kilógozott rádium rádiomaktivitás. Semmilyen nincs neki. Nincs esze is. Lelke sincs. Csak szeretet. Nincsenek gondolatok, már ösztönök se. Csak szeretet van. Élete sincs már. Nem is akar már élni. Csak szeretni akar. Ész nélkül, lélek nélkül, ösztön nélkül, élet nélkül való. Szeretet. Bizony, mondom, magunknak is emberek. Ugye milyen jó volna szeretni? Tudom én, szeretni akarunk. Egymást szeretni, nem mi magunkat, egymást. És nem azt az unalmas én valakit, akihez láncol az élet. Jó volna szeretni, ugye? Jó volna szeretni más valakit. Nem sírni magunkért. Tudom, jók vagytok gyerekek, jók a gonoszságtól eltorzult lárva mögött. Várod már, ugye, várod gyilkosom, várod már a halálom. Jó volna szeretni, ugye? Jó volna szeretni. De hogy sírsz, amíg élek? Ugye várjátok már mind velem együtt, hogy tudjatok végre szeretni, meghalni, ugye? Meghalni, hogy szeressetek és sírjatok értem.